Pan вš сеde Adamа Sa mal veloтар Shaма А в шу ka biкорках Veбатko соребищемикекиротнибат I asked you, until I asked you I said love, with love, with love On me, who doesn't love me I know, I hear, who is always going חילקתי עם פת לחם, שאלתי, האומנם, ואם כדאי? את תפילתי אסע כך הלאה הלאה, עוד לא חשות שפתי מתוך עוני, אני יודעת מי שהוא... aged David did כי הוא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 šecho no simeím om my mi a fot klotmnakmosšeme nabáím The chulá por sim rešet The chulá rodím rozím Achanrak me kete ra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 והיא מוציאה תקליט חדש, זה מה, ש... מה שהיא אמרה. על היא... הדרך היא מוציאה תקליט חדש, פשוט היא פשוט יכולה להוציא גם מדפסה, אבל... תראה, היא, היא, אמרה משהו, היא אמרה לי משהו, כדאי שכל זמר... אה, היא אומרת, אני, לי זה נראה טבעי להוציא תקליט מדי ארבעה, חמישה חודשים. אני אוהבת את המקצוע שלי, אני נהנית מכל רגע באולפן. את האמת, לא, אה, יש לא הרבה כאלו. היו זמרים, בעיקר בינלאומיים, שהיו מוציאים...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 אבל בסופו של דבר היא גדלה ובושלה בסדנת תיאטרון התקווה, שזה היה מדהים, ואז לקח אותה תחת חסודו בצלאל אלוני, ומאז הכל היסטוריה. טוב, אם אתה הרמת לי להנחתה על שדיי ב-88... כן. הרי אני מחזיק בידי... עוד כתבה שעשית? צילום... אחר כך... לא, זה צילום...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 להקשיב לה. אם נחזור בתור ילד לפסטיגל, אני, פסטיגל 1987 היה 40 שנה למדינת ישראל, היא שרה את השיר ארבעים. ארבעים מקצוות עולם 40. אל. אז היא גם הייתה כוכבת ילדות, ותקשיב, יש לה קול שלאף אחד שני אין לו. עכשיו, היה. באמת, באמת היה. היה. הנה, כאן אנחנו נמצאים ב-88, מאפריל נדמה לי. Uh, כן, סינגל אוף דה וויק, עופרה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 אני לא צועק. לא, בתוכנית חגיגית כזאת לא צועקים בכלל. אנחנו רוצים לעשות כבוד היום למי שבאמת הייתה אחת הזמרות. נכס טון ברזל. הגדולות uh, בתולדות האפרופו הישראלי. וכמעט, כמעט על סף uh, קריירה בינלאומית מדהימה. נכון. דיווה, ממש דיווה. השיר הבא שבחרת לנו. כן, השיר הבא שאתה בחרת לנו. זה בעצם השיר uh, שנקרא יד ביד.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 הוא כמו המנון. נכון. שיר שנותן המון תקווה, וגם בצלאל אלוני כתב אותו. צביקה פיק הלחין, צביקה פיק הלחין, חבל שגם הוא לא איתנו. צחקו פה עכשיו עם לנהל אותה על הקו, אבל כן. יד ביד. הווה נשמע. ששש, מה זה היה? הנה. הייתה איזושהי הנחה קצת. הגרסה שלנו לסקרצ'ינג. כן.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 וטוב, אנחנו מכירים את הסיפור. Ee, אבא שלה נורא רוצה שהיא תצא עם uh, בחור מאוד משעמם, מנחם זילברמן, עליו השלום. זה דומה לגבעת חלפון, אה? לא בדיוק. בכל אופן, הסיפור ש... הוא כמובן שרה שם את שיר הפרחה, כשאסי דיין כאילו מנגן על הפסנתר, פסנתן עיוור, יעני, כן? אגב... או סתם משקפי שמש כאים.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 שאו ידידי ודש לחייך בתקווה שתבין לטפרך השמש שפר עד שקורת את הים ואני מפליגה בתוך הכפכפים לאן שייקחו האורות הראשון ממעלה קהלית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 אני מקווה מאוד שאחרי עבודת הרכבת גם ישפרו אותו. ושמנו לב שבשיר הזה עופרה הצעירה עדיין מקפידה על חטא ועין. אחר כך, כנראה בשביל להשתמש במילה הזאת, להנגיש אותה יותר לקהל שהוא לא הקהל, שחובב מוזיקה מסגנון מסוים. Um, אני חושב בעיקר גם בגלל הקריירה הגדולה שלה שהייתה בעיקר בחו"ל אז. Um, כי בארץ, פחות לדעתי, בארץ בסוף. מאוד יכול להיות. כולם אהבו אותה. עכשיו, מה קורה כשזמר ש... הוא כבר מרגיש מספיק בטוח בעצמו, או יותר נכון, עכשיו התקליטים שלו מרגישה שהוא um, כבר כוכב?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 וזה די שונה ממה שהמעריצים הוותיקים שליבו את עופרה מתחילת הדרך תחילת הדרך היא לא יותר מדי זמן אה, לפניכם כי כן. כן, אנחנו בתחילת שנות הש... ה... אה, סוף שנות ה אבל עברו מאז כמה? שש, שבע, שמונה שנים וזאת כבר עופרה חזה שנשמעת אחרת לגמרי מההתחלה. <עוד> <עוד> <עוד> עם השקרים הפכו להרגם חזה ואנחנו כבר עוברים לשיר, שיר הנבחרים במצעד השנתי. זמרת השנה וזמר השנה, עופרה ואביטולדנו, שרים שיר שכתבו אהוד מנור ואביטולדנו. If you have a good girl, their weight indicates Let us休息 Let us let us now nuestra пл cavidad I am still holding friends by these régings I am still holding friends And good friends there is more wn App theatrical is also the Chalo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 גם נפרדנו כבר, אבל אני חייב לצטט עופרה, בריאיון שעשיתי איתה לי לעיתון, מ-85', והיא אומרת, אני מרגישה שאני רק בהתחלה, שעוד לא עשיתי דבר, שעוד יש הרבה לעשות, אני נהנה לי כל רגע, כל עוד יש לי כוח, כל עוד נעים לי וטוב לי, אני ממשיכה. ועם זה אנחנו נסיים. מתגעגעי. ביי. ומתפלל, טוב שלא עבדה התקווה. חי חי חי, אין לנו להיות חי. זה השיר של סבא, שר כמו לאבא, ויומא. תביאו להיות חי חי חי, עם ישראל חי. זה השיר של סבא. רדיו קסם